Василь підвів до неї, обняв за плечі, поцілував у шию. «У мене буде син!» – радісно скрикнув він. «У мене буде дівчинка!» Тихо, навіть сумно мовила Варі. «Ні, так і син!» «Дівчинка-квіточка!» – повторила вона нещодавно почуті слова. А «Звідки ти можеш знати, хлопчик чи дівчинка?» «Знаю, Уля Нейда сказала». «Ти знову з нею спілкувалась?» – невдоволено сказав чоловік. «Так, а що?» те, що вона не сповна розуму. Ніхто з нею не товаришує, одна ти. Чимало молодець, якими можна нормально і побалакати, і... Мені з нею цікаво, зізналась сваря. Справді, вона трохи дивна, але розумна. Розумна? Та вона божевільна, просто дурна. Ти мене соромиш перед людьми. Тобі соромно за мене? Так, чоловіки вже шпильки пускають у мій бік. Кажуть, що і ти пришелепува станеш, і будеш до ненормальної бігати». Улянида розумніше розумніша за тих телепнів», – зауважила Варя. «Як хочеш, але я забороняю тобі до неї ходити». «Я не твоя власність», – спалахнула Варя. «Я тобі вже казала, що ти не маєш права вказувати мені, що робити, до кого ходити. Тобі мало того, що я пішла за тебе». «Мало». Василь швидко підійшов до вікна. «Мало, Варю, дивись». Він відсунув фіранку, тикаючи пальцем у вікно. «І він тебе виглядає. Чи не так? Думаєш, я не бачила Андрія, коли він вештався під нашими вікнами? Ти хочеш з мене зробити посміховисько? Я цього не допущу. Я зараз піду й наб'ю йому пику». Василь побіг до дверей. Аварі схопила його за руку. «Зачекай», – сказала вона. «Не зважай на нього. Головне, що я з тобою, і у нас буде дитина. Чи не так?» Вона заглянула йому в очі. Василя розчулив цей прямий погляд у розкриллі чорних брів. Його рука ослабла, обличчя розгладились, і він ніжно пригорнув варі до себе, сковавши лице в її погнастих косах, і довго не відпускав. Не хотів, щоб дружина побачила, як зголожилися його очі. Лупіков підкинув дрова у грубку. Жадібні язики полум'я одразу почали швидко лизати сухе поліно, яке затріщало, і з нього посипались яскраві маленькі іскорки. Іван Михайлович простягнув руки до тепла, хоча у приміщенні було не холодно. І відчувши на долонях жар, він причинив дверцята, за звичкою почав міряти кроками відстань від вікна до дверей і від грубки до стола. Так йому думалося краще. А ще мав звичку ніколи не розлучатися зі своєю шкіряною курткою, та коборою зі зброєю. Було вже спекотно, але чекіс не допускав навіть думки розтягтися. Так солідніше, і думки в голову приходять краще. А подумати є про що? Зроблено вже багато. Частина людей все-таки записалася до колгоспу. Кілька днів знадобилося, щоб перемірити їхні землі, Залишити колгоспникам по 50 соток біля хат для ведення приватного господарства. Сформували актив колгоспу. У цьому напрямку ще доведеться попрацювати, щоб залучити для ведення господарства активних, розумних та ініціативних людей. Потрібно вибрати завгоспа та бригадира, але це буде пізніше. Є трохи худоби, яку буде вилучено у членів колгоспу – а для неї слід збудувати стайні. На дня голова колгоспу зі списком у руках обійшов усі подвір'я, сповістивши, що вже треба йти на роботу. Ранком село розбудили переливи гармоніки Михайла Чорножукова, який за власною ініціативою пішов вулицями. Селяни виходили з домівок і йшли за ним. Приємно було дивитися, як люди вишикувались колоною із піснями, прийшли до будинку правління. У всіх був святковий настрій, а брати петухові навіть почали підтанцьовувати. Щоправда, на роботу вийшли не всі з тих, хто записався у комуну. До дисципліни слід людей привчати, бо позвикали спати, скільки заманеться, працювати, коли вважають за потрібне. Такого надалі не буде. Але Іван Михайлович, як мудрій керівник, вирішив першого дня не затьмарувати свято. А разом із тупаком повели людей за село. І знову йшли з піснями під звуки гармоніки на заздрість усім куркулям. Правда, картину псували Пантьоха та Стара Секлета, які на посміховище всього села плелися позаду колони. Дурноватий Пантьоха підстрибував та невчасно підвивав пісні, за що його мати постійно ляскала долоною по спині. Але вони теж члени суспільства, які вирішили добровільно записатися в колгосп. Нічого. І для таких знайдеться робота. На краю села стояли дві напіврозвалені хатини. Там колгоспників зустріли секретар парторганізації організації та голова сільради. Вони, як і годиться, підготували пафосну промову. Закликали до сумлінної праці. Першочерговим було завдання розібрати хати та збудувати стайні для коней та корів. Тож чоловікам видали сокири, пилки та лопати, жінкам дали наряд допомагати чоловікам. Ганну тисюкову призначили поваром. Вона мала готувати їжу у великому казані для колгоспників. У першу чергу її під розписку видали миски, ложки, казан, продукти для супу та кілька буханців хліба. Ганна дівка Хвацька до роботи – моторна, тож повинна впоратись з дорученням. Їй у поміч приставили саклету та пантьоху, від чого Гануся зморщила носа та скривилась, як середа на п'ятницю. Але пантьоха швидко зрозумів, що від нього хочуть. Він безупинно тягав дрова для багаття, над яким висів казан. Горбати саклета теж почала зносити хмиз. В обідню перерву люди зігрілись гаряченьким. Михайло встиг ще й зіграти на гармошці. Гарний чоловік. Повна протилежність своєму батьку та дітькам. За ним люди підуть, бо вміє і пожартувати, і підбадьорити. Такі активісти дуже потрібні в колгоспі. Але як діяти, коли він за родини куркулів кровопивців? Михайло і в комсомол вступив, і в колгосп записався одним із перших. І коня віддав на потреби колгоспу без усякого жалю. І до церкви він не вештається. Ходять чутки, що на ідейному ґрунті Михайло посварився з батьком, і тепер навіть не вітається з ним. І жінка його прийшла на роботу, знайшла, з ким залишити дітей. Якщо хоче людина працювати, то знайде, куди подіти дітвору. Бо є такі, що не хочуть йти в колгосп, мотивуючи тим, що нема на кого дітей полишити, чи не відмовка. Знайшлися такі розумники, що замість себе посилали на збори своїх жінок. Запитуєш їх, чому так чинять, а вони тобі об'єдповідь. Вони ж грібноправними стали, як вирішать, так і зробимо. Приїжджало керівництво з району, запитали їх, чому не вступають у колективне господарство. Відповіли, не вступаємо, тому що нас туди не пускають жінки. Або ще краще, піду з жінкою, пораджусь. І коли це таке було, щоб у селі чоловіки зі своїми бабами радилися». А ті, раді підіграти своїм чоловікам, заявляють, якщо наші чоловіки вступлять у колгосп, ми їх не пустимо на поріг домівки, а полякають тим, що подадуть на розлучення і вимагатимуть поділу майна, землі та худоби. Чого тільки не наслухаєшся від цих темних людей? Один з чоловіків на сміх приїжджих заявив, боюся своєї дружини, бо застидає мене, коли піду в колгосп. І це говорить той, хто не раз Давав добрих стусанів своїй судженій. І сміх і гріх був, коли один селянин сказав, що він і не проти колгоспів, але його дружина не хоче відпускати в колгосп корову. Темне, неосвічене село. Роботи – непочатий край. Але є ті, хто заважають нововведенням. Це не лише куркулі, а й місцевий панотець. Верти пітухови, як свідомі громадяни розповіли, що батюшка Ігнат казав людям – що колгосп не сумісний з релігією. Навіть закликав написати заяви, бо змусить працювати у неділю, а церкви закриють і не буде де молитися. Дійшли чутки, що батюшка Ігнат навіть пророчив погибель комуністам, комсомольцям та колгоспникам як безбожникам. Було ясно, як білий день. Церкву потрібно ліквідувати. І зробити це треба якнайшвидше. В інших господарствах давно позакривали церкви, розігнали попів поганою мітлою. А тут досі ходять у неділю на служби та слухають антирадянську пропаганду. Потрібно діяти швидко і впевнено. Нехай селяни збираються надільного ранку біля церкви, побачать, що радянська влада не допустить неповаги до себе, досить бути такими сірими, неосвіченими та забубонними. Настає нове життя. Ось за це можна отримати похвалу від керівництва. Іван Михайлович знову прочинив дверцята грубки. Кинув ще одну поліну, задоволено потера руки, сам собі посміхнувся. Скоро, зовсім скоро, заживе село по-новому. Павло Серафимович з усією своєю родиною недільного ранку прямував до церкви. Разом з дружиною він йшов попереду, вітаючись на всі боки з односельцями. За ним йшли Василь з Варею. Здавалося, донька змирилася із заміжжям, але все одно щось не так було в новій родині. Ось і зараз ідуть поруч, мовчки, обоє набундючені. Здається, і не сваряться молодята, але радісного сміху не чути. Може воно так зараз прийнято у молоді, не показувати свої почуття присторонніх. Церква була на вигоні, на озвищі. Вулиці скінчилися, і чорножукові помітили на майдані біля церкви комуністів та комсомольців, які стояли перед входом. Серед них Павло Сарафимович одразу запримітив сина Михайла, який тримав коня за уздечку. Було дивно, що до цього часу не дзвонили у дзвони. Якесь лихе передчуття пробігло холод колом по спині Павла Сарафимовича. Дружина стривожено поглянула на чоловіка. Ану, ходімо, подивимось, мовив він до надії. Чорножукові приєдналися до натовпу людей, які скупчилися на второваній дорозі. Друзі, пафосно звернувся до натовпу. «Лупіку, чортяка тобі, друг!» – кинула йому якась молодиця. «Сьогодні у нас велика подія!» – продовжив Іван Михайлович, не звернувши увагу на репліку. «Колись історики занесуть цю подію в книжки. З сьогоднішнього дня нас, комуністів, комсомольців, колгоспників, не будуть називати антихристами, бо ми будуємо нове, світле життя. Селянська культура не може й надалі бути під впливом релігії». Бо саме церква та священники насилають туман на вашу свідомість. Відійди. До Лупікова підійшов Федір Чорножуков зі своєю дружиною. Я прийшов на службу, а ти мені заважаєш. Ось бачите, скрикнув чакіст, несвідомі люди, яким забули мізки попи своїм Богом. Бог один для всіх, спокійно сказав Федір. Бога немає, не існує в природі. Це для тебе немає, а для мене єм. — Тож дай людям зайти до церкви, — попрохав Федір. — Якщо хочеш промови виголошувати, то збирай збори, а тут тобі нема чого робити. Добре, та підійшов Павло Серафимович з дружиною, став поруч. — Не гніви Бога, — сказав він, — пусти людей всередину. — Ніхто туди більше не зайде, — закричав Лупіков. Федір широким розмахом руки хотів відсторонити Чакіста, але той швидким рухом дістав наган, підняв гору. «Ще один крок, і я буду стріляти!» – скрикнув він, але на нього горою рушив Павло Серафимович. Глупіков пальню зі зброї вгору. Слякано заєржав кінь, і настала мертва тиша. «Хлопці, забирайте попа!» Дав він команду, і лише тоді люди помітили під воду неподалік церкви. Віля неї залежився один чоловік, а двоє озброєних у чорних шкіряних куртках попрямували до церкви. Батюшку Ігната вивели у рясі з крестом на грудях, не дали навіть дягнутися. Руки його були заведені назад та зв'язані мотузкою. Глупіко підійшов до нього, різким рухом зірвав з шиї позолочений хрест, подав його озброєному чоловікові. «Повезете все під розписку», – наказав він, – «і цього теж забирайте». Люди у натовпі завмерли від несподіванки. «Люди добрі», – кричав батюшка Ігнат, а його майже тягали під руки, штовхали у плечі. «Пам'ятайте, що Бог є». Він турбується про вас, він вміє прощати, він буде завжди з вами, навіть тоді, коли ці нелюди знищать усі церкви, а комуняки будуть горіти в пеклі. Будьте, ви прокляті виродки, іуди, антихристи. Це було останнє, що почули люди. Чоловік у шкірянці вдарив пана на ганну по голові, заюшила кров, а тіло священика одразу обм'якло. Чоловіки потягли його до саней, а на білому снігу залишилися червоні, як ягоди калини, краплі. Люди мовчки хрестили панеця, а потім клали хрест на груди. Ніхто не наважився навіть рипнутися, бо на натов був націлений на Ган -Лубікове.